tuloa jälleen, oliks jotain, podcastin pariin? Juontajana tänään suutaan usein aukava hattuteline, ja näin eilen pudottamansa mikrofonin lattiota loukkiin, verbaali akrobaatti Ari Kohva! Joo joo joo, toivottavasti tää mikki rikki, tosiaan eilen tuli vähän kiireellä lähettyä. Tuli puotettua semmonen runo sinne, että tota ei, ei mulla sen jälkeen ole enää mitään sanottavaa, mutta täytyy keräillä tossa koko aamupäivä. Päivä, kun mä mietin, että millä tänään lähdetään, mutta tosiaan joo. Ja ei loppu teille heittänyt arvotukset ynnä muut, niin tota voidaan vaikka tänään vähän ilo aloitella. Nimittäin heille oli kyllä semmonen niinku tahmee päivä. Tuntui koko päivän, niinku, että no, miten tää tässä niinku lähtee. Ja, ja, ja jotenkin toi alkava viikko, ehkä sit vähän stressa maanantai maanantaina, oli aika tiukka päivä tossa. Niin Tosiaan siis sunnuntai-ilasta puhutaan, niin, niin oli vähän semmonen tahmea, mut sit kun jotenkin laitto mikin päälle, niin, niin, niin siitä se vaan lähti rullaamaan, Et ehkä tää niinku on ihan oikeeta hommaa, mitä jos koska tosiaan paska fiilis oli, mut heti kun laitto mikin päälle ja tuli tähän että Jerry, niin tuli sit pumpattu öö, tähän mennes show, mun mielestä ihan hyvää jeejeetä, oli siellä pari jotain ohimennyttä ohi uutistakin, mut kuitenkin niinku tuli semmonen hyvä fiilis, varsinkin sitten se purkituksen jälkeen, niin oli niinku tosi mageet mageen meininki tosin se kun sitten heti sillä aamuherätyksellä, mutta kuitenkin niin, niin niin, ehkä opetuksena. että ehkä on niitä asioita, mistä tulee se hyvä fiilis. Ei sillä väliä mitä muuta ajattelee. Itse asiassa ne saattaa olla vaikka samaa mieltä, vaikka ehkä luulisit toisin, mutta joo. Ehkä asioista tulee hyvä fiilis. Joku tykkää käydä joogassa toinen salilla. Mä ite tykkään käydä kusella, siitä tulee jotenkin vapauttava fiilis. Mutta mennään tän päivän agendaa. Puhutaan tänään vähän mielipiteistä ja siitä, että tota uskaltaaksen sanoa, koska niin Maailmassa on paljon asioita, mitä pitää pelätä ja jännittää, mutta mun mielestä puhumisen ei pitäisi olla yksi niistä. Että ehkä vähän tämmönen syvemmän päädyn, päädyn jakso tällä kertaa. Tosi, mennään kyllä huumoristisen tarinan kautta? Mä tuossa muistin vanha yhden tarinan tähän aiheeseen liittyen, kun mä vähän muistelin, että mitäs mulla olisi tästä sanottavaa. Mutta niinku välillä tuntuu sille, että jengi ei jotenkin uskalla sanoa mielipiteitä. Mä en tiedä oikein mihin se niinku liittyy, koska ei silmän ainakaan voita mitään. Et sä oot hiljaa, etkä sano sitä asiaa. Mutta käsitellään sitä vähän. Sitten meillä on tänään tottakai kiinalaiset uutiset. Ja sitten meillä on aika hyvä vitsi, minkä mä kirjoitin tossa. Se olisi taas ollut ilta kun tota, mä sain Neron Omasta mielestä aika hyvä vitsi, mutta katsotaan mitä te tykkäätte. Ja sitten tässä kohti huomio, niin mä laitan öö, tämän päivän eli päivän aikana niin Instagramiin sen boksin. Niin laittakaa noita kahdemmesta lauseita sinne. Tai siis paikka, missä olisi hyvä paikka tehdä niin sanottuja kahdemmesta lauseita. Elikkä et ne lauseet sopisi hyvin siihen paikkaan sekä sitten johonkin muualle, joka ei varmaan tiedä mitä tässä niinku tarkoitetaan. Mutta joo. Ei tässä sen kummempi, Annetaan Timo hoitaa omat osuutensa. Ja, ja sit mä vähän haukkaan mikä mulla on tässä idea. Mennään humoristisen tarinan kautta. Ota hyvä asento! Ja pidä suupielet hymykuopissa koko matkan ajan, sillä nyt Arska tarjoilee tarinan. No, oliks sulla jotain? Tervetuloa tänne tarinakulmaukseen. Ota hyvä asento sohvalla ja nauti seuraavasta täysin fiktiivisestä tarinasta, joka perustuu tosi tositapahtumaan. Timo on pitkään haaveillut hienosta moottoripyörästä, oikein semmosesta kunnon harrikasta. No eräs kaunis ja kylmä päivähän sitten näkee sellaisen ja vieressä kyltin ale. Timo kysyy myyjältä, että miten tämä nyt on näin halpa ja myyjä sitten vastaa, että se on käytetty, mutta hyvin pidetty. Aina kun ajoin, niin putsasin ja laitoin vaseliinia nahkaosiin, varsinkin silloin kun sato tai oli huonompi keli. Okei, no mä luulin, että on kyllä uusku tää niin kiiltää, mutta ostan tämän kyllä, vaikka, vaikka onkin käytetty. Niin on priima kunnossa ja niin Timon unelma tuli toteen. Timo ajoi sitten. Rätkällään kotiin ja näytti tuorelle tyttöystävälleen Maijalle, mitä hän oli hankkinut. Molemmat olivat silmin nähden onnellisia. Timo siitä, että hän oli saanut uleen unelmansa toteen ja Maija siitä, kun näki Timon onnen. Niinpä. Maija katsoi Timoa syvälle silmiin ja päätti kysyä häneltä, haluaisiko tämä tavata hänen vanhempansa illallisen merkeissä. No totta kai Timo suostui. He astuivat uudelle askeleelle suhteessaan. He totta tottakai uudella prätkällä vanhempien luokse ja pihaan saavuttuaan Maija pyysi Timoa kuuntelemaan. Meillä on sellainen outo tapa kotona, että illallista syödessä ei puhuta mitään. Itse asiassa se joka ensimmäisenä puhuu joutuu tiskaamaan. Ja se muuten onkin oravan mutta siitä myöhemmin lisää. <lipäätä> Niinpä he menivät ja ja tervehtivät kohteliaasti Maijan vanhemmat. Kukaan ei sanonut mitään. Maijan isä viittelee seurojen ruokasaliin. Matkalla sinne Timon silmään osui valtava tiskivuori keittiössä, joka ulottui tiskipöydältä lähes olohuoneeseen asti. Timo tajusi, että nyt tulisi todella olla hiljaa. Illallinen eteli mukavissa merkeissä, ruoka oli hyvää, Timo oli iloinen, että ilmassa ei ollut kiusallisuutta. Niinpä Timo otti kauniisti Maijaa kädestä ja antoi tälle suudelman. Maijan isä katsoi pahasti, mutta ei sanonut mitään. Timo oli hieman yllytyshullu, joten hän päätti hieman kokeilla, että saisiko hän Maijen isän sanomaan jotain, päästäkseen tiskivuorosta ja otti hieman kiihkeämmän asenteen suutelemiseen. Isän kulmakarvat kurtistuivat entisestään. Timo jatkoi, pyyhkäisi lautaset ja paahto pöydältä lattialle, heitti tyttöystävänsä siihen ja suuteli entistä kiihkeämmin. Isä oli hiljaa, äiti oli hiljaa. Timo katsoi isää. Päätti, että nyt tämä päättyy ja siirtyy pöydän toiselle puolelle, antaakseen suudelman äidille. Hän tekikin niin, äiti yllättyi punastuen, isä oli sanalla sanoen raivoissaan, mutta hiljaa. Samalla hetkellä ulkona löi jukkonen, kaatosade alkoi. Timo lopetti äidin suutelun, näytti kauhistuneelta, vilkaisi isää, muisti uuden prätkänsä ja kaivoi taskustaan vaseliinin. Samalla hetkellä isä nousi kuin aaveen nähneenä pöydästä huusi. Minä tiskaan! Mälyön vetoa, et sä haluisit kuulla totuuden. No, oliks sulla jotain? Joo, tarinallahan on aina opetus ja tata, tässä se kätkeytyy kylläkin erittäin taidokkaasti tonne huumorin taakse, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin maailmassa on paljon asioita, joita tulee pelätä ja jännittää, mutta puhuminen ei kyllä ole yksi niistä, eikä saa olla yksi niistä. Tosiaan vähän vakavempi aihe ehkä, mutta niin kuin jos et sä uskalla sanoa sun omaa mielipidettä, niin ei sitä tule kukaan tietämään tai ainakaan ottaa huomioon. Ihmiset pystyy kyllä niin kuin arvailemaan, että mitäköhän sä mieltä. Perustuuhan siihen, mitä ne itse tietää tai mitä ne on itse kokenut. Tai miten ne saattavat reagoida sun tilanteessa, sun saapikkaissa. Mutta ei ne koskaan sitä sun oikeaa mielipidettä ja näkökulmaa tule tietää. Tai ainakaan ymmärrä niitä taustoja sille, että minkä takia sä oot nyt tota mieltä. Ne saattaa pitää olla jopa vähän hölmönä, että ne nyt noin voi niinku aatella. Mutta sit sulla olisi joku hyvä selitys sille hyvä näkökulma. Mutta sä et vaan jotenkin uskalla pysty sitä sanoa. Tuomaa sanoi ilmi, niin hyvin usein sä jäät sit itse pimentoon. Ja sitten myöskin hyvin usein käytää ilmiä, kuten tässä tarinassa, että joku alkaa sitten vähän kokeilemaan, painelee niitä kipupisteitä sieltä täältä. Oikein niin kuin vähän kokeilee, että kuinka kauan toi pystyy olemaan hiljaa, homma menee koko ajan vaan huonommaksi sun kannalta, kun sit jossain vaiheessa sulla ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin räjäyttää se sun kaikki huono fiilis, mikä sulla on sinne kertynyt, se oma mielipide, oma kulma. Ja tilanne menee siihen, että se niin kuin räjähtää ihan käsiin, ei oikeastaan pysty jatkaa, etenee mihinkään suuntaan. niin. niin. Vähän sama homma on kyllä tekojen kanssa, mutta niissä se ongelma on, on ehkä enemmänkin se, että et niitä ei mennä aina löytyy. Tai siis jokaisella hän on vanhan palokkalaisen sanonnan mukaan mielipide ja persereikä. Mutta sit usein, tosi usein kuuluu, nyt varsinkin näin niinku nuorena niin kuuluu tätä sanontaa, että jos sä haluat menestyä, edetä uralla, kautta ynnä muuta, saavutta jotain, niin sun täytyy laittaa kädet saveen ja painaa oikeesti hommiin. Pitkää päivää, tehdä töitä, yms. Mutta etten jos niitä ei oo. Tai sä et että mikä se ensimmäinen laskel. Ensimmäinen juttu voisi olla, miten se rupeaa duunaamaan, koska itellä on ainakin ollut sitä ongelmaa, että joo, ihan kiva ajatus, niin kun, mutta mitä helppii, mä teen täällä mun 284 ihan nolla budjetilla. Että nämä hommat mukaan lähti tästä eteen. No nyt mä teen tätä, mul kävi siinä mielessä ehkä vähän tuuri, että, että tämä podcastin teko on tässä viimeisen vuoden kahden aikana tullut mahdolliseksi käytännössä ilmaiseksi, mutta tota jollain toisella lailla se ei välttämättä sitä oo. Tai sitten jos sä et edes tiedä, mikä se ala ois, mikä se juttu ois, mikä saattais olla ehkä kiva, niin aika paha lähteä painamaan niitä hommia ihan hiessä. Että siellä on niinku motivaatio-puhujien räyhätä. Kun ensin pitäis keksiä, et mikähän se nyt voisi olla. Mutta tota, tää syvempi ajatus on musta ehkä hyvä lopettaa tämmöisen turhien motivaatiolla usein ne kimaraa ja ajatukseen, jonka mä tossa tota istuessa istuessani sain. Eli jos on ympärillä lähipiirissä kautta tiedossa siinä niinku lähettyvillä about samalla poluilla, ei ole ketään, kenen elämänsä haluaisit pölliä, ketään, kenen kanssa vaihtelisit paikkoja heti huomenna, jos se paikka tulisi, niin todennäköisesti sä oot vähän väärässä paikassa. Häh, mitä mieltä? Koska näinhän sen täytyy olla, jotain, joku sul täytyy olla ketä niinku metsästä, että kenen paikalla sä haluaisit olla. Ja kuitenkin sekin fakta on, niinku, että joku täällä tuolla jossain tulee menestymään, tulee tekemään sitä, mikä on se sun haave, niin, niin miksi se ois sä? Ilmassa on savua. Arin palopuhe. Olisiko jotain positiivisempaa? Joo, no se on sitten varmaan niinku vitsin paikka näin niinku pikkusen kevennykseks tohon palopuheen perään. Jatketaan ohuesti kuitenkin päivän teemalla tota. Nimittäin aina myöskään ne omat sanat ja sitten toisen kuuloaisti ei ihan kohtaa. Mut joo, ehkä tätä ei tarvitsisi enempää avata. Ö, saksalainen bisnesmies kaipas hyviä työtelijöitä duunareita. Hän näki sitten yhdessä kahvilassa, kun juutalaiseen kipalakkiin sonnustautunut miesharjas, hammasharjalla vessan kaakeleita. Tuon täytyy olla kova jätkä tekemään duunia, bisnesmies ajatteli. Hei, haluatko tulla mulle duuni ehdotti sitten bisnesmies, ja juutalaiset pulata sitä saman tien kaiken, mitä nyrkistä lähti, niin turpaa. No sehän putosi siihen tajuttomaksi. Vessan kusihänän perässä juossut miessit oli sitten kauan nähnyt tilanteen ja kysyi, että mitä se oikein sano sulle? No kysy saatana, että haluunko tulla sille uuniin? Tahdotko kaikkien aikojen kesätyöpaikkaan? No, niin minäkin. Hyviä saa vinkata. Mutta oliko sulla jotain? Täysin siitä syystä, että saan soittaa tämän mahtavan tunnusmusiikin. Hyvää iltaa uutisista! Suomi-leipoo-ohjelman finalistit joutuivat jännittävään tilanteeseen. En osannut odottaa, että tästä näin pahat turpakäräjät tulisi. Maailman kuulu James Bond-näyttelijä kävi Suomessa. MTV paljasti, mitä suomalaisarjaa hän fanittaa. Kyllä toi arja Koriseva on paras. TPSn yllättävä hanke paljastui. Aikoi hankkia pelijoukkueen. No niin, eihän se kyllä kannata. Ja viimeisenä yhtyeet yhtiöt ilmestyvät tyhjässä Spotify-listojen kärkeen. Toivomme hartaasti saman tapahtuvan podcastienkin puolella. Mikä sä oot? Kuka mä oon ja oliks sulla vielä jotain? Joo, itse asiassa sen verran täytyy palata vielä tunnelin, tunneliin, mä kävin tuossa myöhäisillä hegemonia kamppailussa eli kypärämäkin Rangersin ottelussa. Ja, ja se jengi puhelin, että tämä professori runo oli muka parempi kuin tämä nuoren podcast-juontaja. Niin niin kuin sanoi aikaisemmin, jokaisella on se mielipide ja sitten on se toinen juttu, niin kyllä tässä tapauksessa voi ihan rohkeasti ottaa se mielipiteen ja tunkee oikein syvälle sinne. Niin. Mutta tuota arvotusta ei oo tehty nyt pari kertaa, niin pitäisikö meidän tehdä nyt semmonen homma, että otetaan arvotus? Joo. Eli jos sä ootte nyt siellä ihan niinku valmiina ja skarppina, niin tässä tulisi. Saunan takaa kuului suorastaan ihanaa laulua. Kuka lauloi? Ja silloin aikaa, kun pohdit sitä, niin mulle on kerrottu, että, että tässä tämmöses interweb, sosiaalisen median ajassa, niin ois hyvä jakaa, olisi hyvä tykätä jostain napeista. olisi hyvä kertoa jengille, että hei, tämä, on muuten kova kama. Eli jos sä fiilailu meidän showta, tai meikäläisen showta, mutta te olette vähän niinku messissä, koska ei ole yhtään yhtään tota podcast-ohjelmaa ilman, että sillä olisi yhtään kuulijoita, niin tärkeää, että on oo kuulijoita myöskin roolissa, mutta niin. Jos oot fiilailu showta, jos oot sitä mieltä, että on kovaa kamaa, niin linkkaa, tykkää, jaa. Kerro friendille ihan tämmöisellä perinteisellä suusta suuhun menetelmällä. Ota semmonen läheinen kontakti. Ei tarvi ihan niinku fyysistä kosketusta olla, sille eli niinku lähellä, et varmasti kuuluu ja ymmärtää. Öö, me jatkellaan huomenna. Katsotaan mitä jerryä sinne keksitään. Ota, tee jotain, mistä itse tykkäät. Oli se sitten joga, olisiko se sitten kuntosali, itse tykkää käydä kusella. Siitä tulee vapauttava fiilis meikäläiselle. Jossain paino on aina perjantai. se ei oo täällä tänään, mutta kyllä se sieltä tulee. Morri, Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa. Ari Kohma, Official. Uusi oliksi jotain podcast jokaisena arkipäivänä, kun kuulet Kongin, siirry seuraavaan jaksoon.